Тінь дощу, ловлю сачком, як металека мить, стираю злоба в тому і кров, а наді мною постійно висить тінь дощу, що колись пройшов. І вчора, і завтра я знову один. Мій крик сірим птахом у небо злетів, з роками все менше в годині хвилин, з роками все менше у місяці днів. Я не заплачу і не закричу, сни весняні мої вже збулись, Лиш заховаюся у тінь дощу, тінь дощу, що впаде колись. І досі не можу ніяк зрозуміти, у гору чи вниз веде мене путь, З очей витікає холодна ніч, сльози мокрим камінням стають. Я небо накрихти, як хліб розкрешу, і кину його пташкам. Не стане мене, але тінь дощу, як спогад про мене, залишиться вам».